Lëvdata dhe falendërimët Janë vëtëm për zotin tonë Allahun subhanahu wa teala Allahun e falendërojmë për e ti falja dhe udhëzim kërkojmë Salavata dhe selamat për shëndetit më të plota Për për nga mberin e fundit Muhammed Mustafa a.s. Bishok të ti besnik Bifaminin e ti të ndërshme Dhe shdo besim të arit Ciljen je kër rrugën e ti me të mira Diri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar gjë më të li do të ndojmë disa minuta para khutbës e gjumas, që shfletojna nga libri zotit, nga komentet e djetarve, nga hadithet e pengamberit a leghi salatu e selam, në mënirë që ta pëllotsojmë dhe tyren tonë kërshizotit tonë të barek e vëtjala. Dhe kemi përmend në shumë prej gjumave, se që limi gjumas dhe mbledhja e gjumas, Ose përçollim përmendja e Zotit. Ro Allah na mbledh bashk në mënyrë të grumbulluar ç't përmendet Allahu tok. Ro pra, veq, si në çdo ditë mundohemi të përmendim Allahun veç e veç, si çeli në detyrën e vet, si çeli në shtopin e vet, si çeli në punën e vet. Por ç'zoti i onxhël xhelalu ç'don ç'emri i tij ti përmendet edhe në në bashkësi, andaj edhe kjo është roli, roli i xhumas ndërsa nga përmendja e Zotit më e madhe është leximi i fjalës së, së Tij, ndërsa qëllimi i fjalës së Tij është kuptimi i saj. Pra njeriu nuk ka mundësi me, me thanë se lexova fjalën e Zotit ku nuk e ka kuptuar. Prandaj do ti vazhdojmë në lehen e Zotit Te bara ke u taala, shpjegimet e surreve të Zotit që kemi filluar në në këtë varq të shpjegimeve. Në lexhratën e fundit të xhumas së kaluar kemi fol për surrën El Kafirun, surja e cila mban titullin surja e ndarjes në mes besimit dhe pa besimit, në mes besimtarëve dhe pa besimtarëve. Dhe pam se baza dhe vija e ndarjes është perceptimi për Zotin. Se si besimtari e percepton dhe e do Zotin e vet, se si në të anën e kundërt pa besimtari Nuk e percepton që është duhet zotin e vetë Të bareke vëtale Dhe këtu bohet ndari Andaj zotin e vetë Të bareke vëtale Zbiti këtë sure Sure në radhës Të sinë do të amarrim është sure E shkurëtër E cila ka zbit në medinet Për ingamberi Sallallahu aleyhi sallem Me pajtimin e krejt Historianve Me pajtimin e gjith Djetarëve të Kur'anit dhe hadisit Kanë dhanë kjo sure Sure të në nasër Sure e cila vjen me radhë me pajtimin e xhitëve ka zbrit në Medinë. Madje ka thënë nga Abdullah ibn Abbasi, djali i Hoxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë nuk surja e fundit që ka zbrit nga surat e Kuranit është ky sura. Të në Kuranu që kemi të fundit, i kemi edhe disa sura të tjera, i kemi edhe katër sura të tjera, ky surja 110 në Kuran, por se si sura ka zbritë fundit në Kuran. Dorso neve kemi disa prej ndarjeve këtu kur jemi te zbritja të para dhe te fundit. Kemi ajete të zbritta të para. Kemi nga surrat e para të zbritura. Pastaj kemi ajetët e fundit që kanë zbrit dhe kemi surrat e fundit që kanë zbrit. Dhe këto ndahen në mesvjetë. Po dallon surrja me, me zbrit të fundit, e dallon ajetit me zbrit të fundit, si surrë e plot në tërsinë e vet. Kjo është surja e fundi që ka zbitë Të pengamberi onë Sallallahu alaihi sëllim Ndërsa pak sa i sure Kanë zbitë a jete Të sureve të tjera Të sati kanë plotësue Surët uh, e mëdoja Thadë Allahu të barëkja vëtjala Bismillahirrahmanirrahim Ida gjëa e nësrullahi valfethu Vara wa ejten nëse jetë khulune Fidinillahi efwaja Fesabih bihamdi rabbika Ves të gëfirhu Inna hu kanë tawaba Kjo sure e din gati plot për i muslimanve e mësojna nga surët e vogla i dhe gje e nësërullahi u al-fethu por kjo surë e shkurëtër nuk do më dhanë se përmbajtën e ka dëvogl ma dje fakti që Zotje ka zbit fundit të Kur'anit si surë argumenton shumë dhe ne e dim se fillimi i një gjëje dhe përfundimi bati madhë kur fillon një senë niset më të madhe diçka, me çmuar, me me me çmim. Dhe kur sezonet, dhe kur përmbyllët, ajo gjë plfloorhohet më të madhe. Andërprëshimul në në Islam e kemi historinë pejgamberit tona lej salatu vesselam, ë o shumë më madhe lindja. O ceremonie apo datë apo vit shumë i çmuar dhe djetarë fokusohën shumë filimin e historisë për nga mberiton, Alejsa Vashram, nga kreti historia e bushme, e begat, e mirë, e kështu me radhë, është shumë në nësi fundi, anë e zakonisht përshimu njërzit, filimin e fundin e mbojnë menë. Kjo surë është surja e fundit, surë e fundit e Kur'anit. Jo a jeti fundit, është surja e fundit e Kur'anit. Pse e zhjedi, Zotë Jon, këtë surë, këto fjalë për qenë fundit, Në jetën e pengamberit tonë Sallallahu aleyhi sallem Dë dashofmi me lene zotit e barek e vëtjala E bara, thëtë Allahu gjellë gjellaluhu I dhe e gjë e nësru Allah Kur të vjen Ndihma e Allahot Dhe qlirimi Nga dhënimi Këtu ka parapri zotit Gjellë gjellaluhu Ndihma në zotit Për krahja e zotit Dhe qlirimi Dhe kanë dhëndi e tarët Shlirimi është nga përkrahja e Allahot E përkrahja e Allahot është shumë me e madhës e sa shlirimi Dhe për qëllim është përkrahja dhe ndihma Nërsa shlirimi është pjesë proces toksor të se në ka realizu zotion të bare kjo dhe teala Andaj djetarë kanë dhanë Allahu e kanë dihmu Muhammedin sallallahu a.s. pim fillim A shlirimi një ka dhanë në fun Dhe kjo shumë me në nësi për të medituar nga se njerzit shpesh har din apo por e kanë nga priria për ti për di ndihmën me fitoren mundot me çë njëriu i ndihmuar dhe ende sigaur fitoria apo dhe mundot me çë njëriu që ka fitu dhe nuk është i përkrahur nuk oi i ndihmuar dhe kjo mund ta bëjmë kështu çka mbrut jetë arshembull për shembull Perandor të ndryshim në përdunja Fitojnë ato Duke filluar nga djetërit Faraonat, Nëmrudat, Karuni, Hamani Sëtë kam posë pare, kam posë pushtet Kam posë shtet, kam posë perandori Kam posë mbretri duke filluar pastaj Nga uh, perandori të mdoja të Bizantit Ta e sajtë të, të Përsijes E të Grekve disa prajtyre E në Indi, e në Kin, e kështu më radh Kan posë perandomi, perandori pasta i sovjetikët, e kështu me ratë shumë prej përandorive të fuqishme. Të cilat në një periud të koës, kanë ceni shtrira komunizmi në një piesë të historijës të konsiderushme, kanë pasë pushtetë. Që dhe mëllon kanë pasë pushtetë? Kanë pasë shtrirje, kanë pasë frenat të pushtetin dorë, njerëzët janë binda të tëre, pushtetin Evropë i kishës me cindra vite, Dhe si nga ta e qunjë periura e erët e Evropës Periuda e mesjetës E pasaj ka njës me revolucionin Bar borgjes franqes Ku jenë revoltue njërzit dhe të ndriturit dhe të menqurit dhe kështu mëral Dhe kanë bo një loj balancimin mes fuqive Ketë këto fuqi, tësat na i lezojmë një stori A janë fitore, apo janë diqat jetër Allah u gjelluar në këta jetë thot, jo Jo për krahje Allahu t'i takon për nga mbërve, dërsa me fitu përkosisht munë në krejt. Andoj shiko zotë i unë gjele gjeleluhu, qëllirimin që ja ka thonë Allahu Muhammed e zemë ja ka thonë të fundit. Madje i ka thonë që shumë i këtë sure, kër të vjenë që këtë qëllirim, ti e ke krypunën, ti e sose. Pra Muhammed e zemë, kër e ka shliru e mejkën, E sila është logaritë shlirimi i kjetë Arabëve Arabët, rrëthe përqarkë Komplet, sot shtetës që ka i kjetë sot rrëthe përqarkë E kanë pritë mejken Që ka po bëhot mejke? Nëse e merë Muhamedi Aleislam mejken U kry, o për nga berë Dhe kanë grasu me Abraham Kanë thonë, kure ka dash me morë mejken e braha Zotë e kanë dihmu Mejken Siti Ali Muhammedit Mekën, alayhis salam, zoti pela. Esit Ali zoti që po pejgamber. Sa ata e kanë ditë se smunët me dikush me luftu Mekën, pastaj me morën ata, vetëm se zoti po ta. e lën ata. Ata kanë prit çka po ndodhte Mekë, por është interesant se kur e ka çliruar Muhammed Zhan Mekën, për pak kohë ka ndrujet. Por nuk e ka gëzuar gjat çlirimin e vet. Nuk e ka gëzuar gjat çlirimin e vet, ndërsa nga ana tjetër ne e jejim perandor Mbrak i cili përshemë në mbretni në vetë, në kardikën në vetë është ma e pakta, apo 10 vjetë, 20 vjetë, në mru di thuhet, 400 vjetë, 2-300 vjetë, faraonat e kështu me radhë kanë kan gëzu për andori, ka pasë pushtet, kod gëtë, s'ka gëzu askush me ja diskutu pushtetin, dërsa Mohamedi Alej Sabav samë nuk është i tilë. Ma djenë edhe da shomi se a i kërë e ka shiru mekën, ka hyja ti me kok ullur, E njërëzit sot këtë vitojnë e qojnë kryon për pjetë. E kjo është dalimi mës pushtetit edhe namit Muhammedit al. s.s. I cili nuk përfundon, me gjithë përfundimin e fuqisë të tipë fizike, a i kanë drujetë, dërsa njërëzit, dërsa njërëzit e tjerë, me gjithë fizikën e tëre, me gjithë pranin e tëre, shmënë me e më poshtë, kanë namin e Muhammedit al. s.s. A të shiko, musliman sot edhe pushtet s'kan Edhe shtejt e s'kan Dvejtar Kajtë diku shtetër punon në to Dhe kur Cënohet Muhamedi Alei Salatu vë Seram Musliman pa pushtet Kanë mundëzi me Mja ullë kokon Si cilit i cili ofendon e ofendon Muhamedin së sëllim Më azi qëtër e posë me fjaj Musliman posë e ka ndonë Muhab o se shaj Zguzon me shaj, pik Kaq. Kusha jap këtë namë a është çështja naçi bëjë namos a zoti krijon frikë dhe pushtet dhe respekt në zemrat e njerëzve për profetin tonë Muhammedin alayhis sallatu was salam ose zoti ai andaj allahun kuran në këtë sure se në vitin e fundit çka tha idha ja anasullahi wal fatah kur të vjen ndihma e allahut dhe çlirimi pra e para pik në kuran dallogot për krahja me çlirimin Andaj besimtari duhet ti rregullon këto punë në kokën e vet. Sot ka mundsi dikush me me vëmendje muslimante çka ofrojn ata? Çka servojn ata? Ço të jem unë për shembull në mesin e tëra. Apo ka mundsi kur gjajo nuk mundet me të servuaj. Por për krahin e Zotit ta, ta ta ofron. Cila është për krahin e Zotit? Por kujt zoti do është ku Allahu gjëra thot inna llaha ma'al muttaqin. Allahu është me devotshmit. Po devotshmit kanë pushtet, po Allahu më tha. Nga se Allahu në këtë dunjë nuk i ka ndar virtytë dhe dhe vlera dhe çmimët e sendeve me pushtet dhe jo pushtet. Andaj Kurani i ndajte këtë gjëra. I tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur të vjen ndihma e Allahut Edhe të ardhanë nëse ndihma e Allahut u kaon. Pse tha Allahu kur të vjen? Sepse njerëzit nuk e shohin poshtë kur të prekat në fizik. Por shem ndoaj kemi diskutuar nga historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sai kaceni për krahu. Kaçeni për krahu para se më me cilëu Mekë. Bile, bile çlirimi Mekës ose bomba ushtri. Ka pas ushtri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fitoria e tij kur ka pas ushtri Ai ka fitu para se më bash ushtrinë vet. Kur ka haru ushtria vet, apo kur e ka formuar shtetin vet, u kanë më kjo për njerëzit, që njerëzit ta shijojnë të mirën e muslimanëve, që njerëzit malirshëm ta dëgjojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Medina e ka formuar shtet jo për tjetër, posa njerëzit ta dëgjojnë çka thotë ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu i kish ndihmu pin Mekë kur ja trokitën derën me evra e sejtën mëllera, ajo ishte fitore më ma e madhe. Andaj Allahu ju do të thotë Wallahu ja asimu kemi në nësë Allahu nëmbronë typi njërzve Pa pasaj pushtet Kjo fitorja Epse tha Allahu i dhe gje e nësrullah Se tek njërzit Tek njërzit Dhejri sa nuk e mërë pushtet i të ndor Nuk munën me e perceptu Se që kjo maj forti Që kjo maj vlepshmi Apo Dhamon, Njërzit, shikotani, bëni një krasim Për shkak se Allahu gjele gjele luhu Nuk i ka dhonë Isahit Alei Salatu sam, pushtet si Mohamed Alei Salatu sam, sprovë për ata, ta sa i kohëve, shiko që ka mboha ata. Shiko kush lezon historin dhe kërdit dhe makabrat dhe likësi të më oja që janë në fletet e kësa historie. Janë, do më dhonë që vetë ata, tësët janë revoltu kunder kishës, e kunder atyre prithve, murgjëve, e shumë prej abatëve të ndryshëm, Që kanë bëha ta? Ata e kanë shfridzu se isa e se më konë më shumë shpirëtror Më konë më shumë shpirëtror Dhe kërë njeri i mshelt në vetë vetit Të komentoj njerëzit që ishtë dojnë ata Kërë njeri është i mshelt në vetë vetit Në shpirëtin e vet, në faltorën e vet Njerëzit pasaj në fushën e jetës Bënë që ka dojnë E Allahu nuk deshë si Muhammed e sa më lau në kështu Nuk deshë si Allahu më lau Muhammed e sa më kështu Se, sepse në natyrat e njërzve I forti Apo I forti është më një respektushëm është më një respektushëm Andaj të i gjej njërzit sot Nëse njën i ka pushtet Ndryshe e këshyrim Ndryshe i druën Një tjetër më kanë ma i mirë saj sa Pa pa pushtet Se kusë të drojnë kërgjoh Andaj kalon një njërzit meke Ka Muhammed e S.A.S. Dhe folin lojdoj fjalësh Por që e mund meke Kalon të Muhammed e S.A.S. Jashlonin Budad Folke Ebu Gjehli Thonë të Ebu Lehebi teb, Kakalojke dhe këtë durë të madhë kofshin Dhe mua me samës kishka me baje Folqin fjallë të randa Abo E morëm planëcin Mëndytsir Me jashtitje të devës Dhe duke u falë Ja gjujtë në krye Abo Ja gjujtë në krye Dhe që pat me bo Erdhen E bube kërësidiku Dhe shok të vet E largun Së patën Së patën mundësi kur gjami bo Mirë për kur shkojajnë medine, ndryshun mua betet Ndryshun mua betet Allahu i dha pushtet E gjithë toka kishte respekt për tha I qoj letër romagve, persianve, e, egyptianve, abisinijës Ekshë të mëral prej pushtetit së një ashtrini për nga mberit tonë Sallallahu a.s. Thetë Allahu të bare kjo e tëra Kur të vjenë ndihma Allahut dhe qlirimi E qlirimi është të dhimi këto i mekës Me bajtimin e gjithë komendatorve, shlirimi në këtë ajetë është shlirimi i mejkës. E ku që ka pas mejkën që me shliru, e kanë pas pagantë. E kanë pas pagantë. Qelsat, i kanë pas pagantë. Ne do të ashojmë se në shlirimin e mejkës, ka ndoll një gjest nga pengamberi jonë a.s. të cilën njërzit po të meditonin, do të avërenin bërën, folcën dhe thelbin e mesazhit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Te Allahu te bareke ve teala wara'it an-nasa yadkhuluna fi dinil lahi afwaja. Dhe kur të ndodhe ky çlirim, do të shihesh njerëzit se si hyjnë në fen e Allahut tuf tufa. Tah? Domthon, pal pal njerëzit, turmë turmë do të futen në fen e Zotit te bareke ve teala. Pse ka ndodhur kjo? apo Armand sa rahat kanë prit a do të fiton në Mekë apo jo? A do të fiton në Mekë apo jo? Për shembull, ata kanë thënë që ka fituar Medin, po neve këtu nuk ka punë madhe. Do kan thonë, mos rrezikojnë ana, pse më rreziko? Le të luftojnë njerëzit, ka bilet shumë ta kanë dhënë apo pritna si ta fiton Mekën pejgambero. Gra sa ta e kanë pas sa Allahu nuk ja kalon. Shlirimin me luft të mekës pos pengamberve Duk e fillu nga Ibrahimi a.s. E deri në kone Muhamedi s.a. Ka qenë e mbrojë të mekë Ka s'ka guzu kur kush me prekë Jo për i foshtë së s'arabve Po zotit që ashtu ka caktu E arabët ka ndonë prit një njarë Mos u gutni Që ka fitur me dine O shte diskutushme Si t'fitoj e në mekë Mos prit një minjarë e një fe Se s'kamo s'kati tërkuptip Kështu e eshinin arabët që dallohujë le jlaluh dhe kur të ndodhet çlirimi do të shihesh njerëzit se si futën turme turme në fene zotë. Dhe këtu ka kanë ndonjëherë të art, i sheh njerëzit, i sho grumbull, jo kret njerëzit, o jo ke toka ka hin islam, por është për çyllim shumë. Shumë njerëz kanë hinë islam pas çlirimit të Mekës. Çka ka ndodhur? Shkol Muhamedi alayhi salatu selam dhe çliron Mekë. Këmi por Mende, që më fol të Sirimi si kanë hije e si ka organizuar eksumerrat për gjërat që janë të njohura në në histori. Një një moment shumë äh uh, vlefshëm që neve na duhet në këtsurë. Një familje e caktuar e ka pasur çelësin e Mekës. Shiqoj, një familje qabile e ka rru çelësin e Mekës për meçel shpinën e Zotit. Make an job on Allah. Dhe kërka shiru mame sam meken, janë drejtu njërzit, i ka thonë mame sam, i ka thonë siguri, kushin shpit vet, është të sigurt, kushit e shpje e busufjanit është të sigurt, dhe merët pushtetit, dorzohen arabët, e ta një prejsin, këshiko këtë moment, arabët qume për cjelnin, arabët e për cjelnin, qka po banë Mohamedi sallallahu aleyhi sallim, nga se në disa momente u vodhenjë të ho pëngamber, a ndonim bret, se shlirimi, herë dhe banë Sulejman e a.S.M. ishte mbret, për nga ber, po nëse lexon të historinë në kërë andë Sulejmanit, e vërenë se këj dalon për andorve, dalon gjykim, dalon trajtim, e kështu më ra. Ta një për presi, e thiri për nësën familën shkaj e këtë qelësi, të thirma një familën shkaj e këtë qelësi në qabës. Ky moment është vendimtari për të ubin njerëzit se ky njeri nuk, op, nuk mbret, ka mbret, nuk ka ky, Dhe materialja, dhe pushteti, dhe dëshira për pare, s'ka në lidhje Nuk mund është me lidhji Muhammeden sa me pare S'ka i dëshirë pushtet Q'ka ndodhe Hinë Muhammeden sa mek Dhe u lë kokën më poshë se kafësha e ti A ka në histori mrat që hiqështu? A mund është me para me ndu? Me gomar Me gomar Dhe shikëve ka zhjedhë gomarin Se kali tjep tut pak Kali është uh, Kafshë e cila tregon krenari Dhe devja gjithashtu A ba, ka him e gomar Që mu më qenë Sitate e but Dhe ka ullë kokën për për marës Ma poshte gomari, i ti Andaj, njës për e po cilin Skenën Dhe tha, thyrë ma një familjen E cila e ka qelsin E thyrë E mor e qeli Hini mrejna Muhammedi Alej Salatës Selam Dhe dule ashtë Dhe e thiri prapë Tha mërë qelsi Qelsi është juve Nuk ku marë mja uzurpu juve gjërat Tha unë ku marë me qu mesajin Allah në vend Nuk ku mduhët mu ki qelsi Mohamed sam nuk erë për me luftu për qelsa Nuk erë me luftu për dyjer Nuk erë me luftu për mu bakë komandantinjërzve Dhe me ju i më qafatin jo, Tha mërë qelsi Juve është Nuk ku më takonë Dhe dhe nuk ju takon tjere mi amor kësajna Kësaj kabile, këti fisin nuk ju takon mi amor E la e manet mësë jam mirë një qelqin E pëse mësë mi amor qelqin Këj moment kër e studion djetarë than Sepse Muhammed e sa në pot qast Ishte vendimtari për me tregu Për shka e shirove ti meken Po duhet ti mekja Jo, sëmë duhet mekja Unë e pastrova prej idhujve Talire të baj njërzit adhurim Leta ma njërzit qelqin Se për unë sëmë duhet qelqin Andaj kër i qojnë letër Hiraklit të Romagve Ja shkujtin letër Eslim, teslem Ju t'ik Allahu e gjra ke më rrëthejn I shkujti Hiraklit Romagve Dhe i tha Pranoj islamin ti Eslim, pranoj islamin Dërzoju zotit, jo muhe Dërzoju zotit Ta jep Allahu shpërblimin ty dyher Pse dyher? Pse me t'adhon ty dyher shpërblimin? Pse kryetarit me t'adhon ty dyher shpërblimin? I tha muhe dhe samë Ta jepë edhe shpërblimin e kitë pasuzve tu. Apo? Dhe shikohë më anë e samë ku shkonte dhe shkiron të vend? Apo? Ku shkonte dhe shkiron të vend? Madhjo është edhe një regull juridike, mësot në fikë, në medhejbet e muslimaneve, se kur dikush e shkiron një vend, shumicat e gjasave janë qatimit a ku vendi. Apo është kretar, por shemë, o kretar një vendit dhe e prallon islami. E prallon islami një kretar i madhi vendeve çka ndodhën kët rast në islam në bazë të studimeve të historisë dhe jetesës së Muhamedit sa veprimtarive të çka kanë bërë dietar kanë thonë i takon çati leja në nikëtor ose zulumtator ose kriminal unvonë pra në islamin baltë burim i thonë na maja pushtetin se s'ta duhet pushteti veç drejtoje pra çllimi i islamit është të drejtuë njerëzit kafeja zoti nuk kosh mi amor pushtetin atëre nuk kosh mi amor kujdesin atëre shiko muhamed esam tha mare çelsin çum duocelsi Andaj shikoj Muhammed sa, ar er, e përcjelli mesazhin dhe u kthitë Zoti papare. Paparandori, pamrëtri, madje ai nuk doli as gadishut arabik. Nuk doli as gadishut arabik. Se se fjaja e tij dhe mesazhi i tij ishte me mëriën ç'është dhunjas, ama jo me mëriën me me çfar? Me krylërci, me mburje, se ne e më ata eks turma. Jo, kjo ishte fjaja e Muhammedit sallallahu alaihi. Thëtë Allahu të barek jo ata, fasabih, rabbika, Allah, të tjala Fesebih Bi hamdi rabbike Was të gëfirhu Innehu këna të waba Thëtë Allahu të barek jo të tjala jetën e fundit Kur ndodhe kjo atëher Minjeher Fesebih bi hamdi rabbike Shprehi madhërim e zotit tan Lavdoj e zotin tan Thuj subhanallah Thuj falëndërimet janë veç për zotin Dhe zotit Gjelle gjelalu hu Nuk ka diqka që më shumë t'i e don Se sa falëndërimit Nuk ka diqka Që zot i e don Më shumë se sa falëndërimit Mi thonë faliminderit Lëvdata që për ti Mi njohet janë për ti Ma dje Kanë thonë djetarët Zot i e le avdron vetën Ama nuk e avdron vetën Na përshemull i, i, I bojna i badet zotit E ullë mi kokën për zotit Bim ruku për zotit Japin sa da ka për zotit Kjo i badet Apo Po ngrumbullë që saj, thojnë edhe, o Zotë që që qërë, faliminderit ty, ma i madhi e ti Qiko, tani janë dy vepra I badeti për ullja Për ullja Dhe tjetra, shpreja falëndërimit Që këtë parën e banë kriesat Që këtë dytën, e banë Zotë i vetë edhe kriesat Që do më thanë, Allah nuk i përkullet vetës Por e madhmon vetën Por që më dhe thotë, unë jam ma i madhi Unë jam ma i larti Subhanallah Allah i thot I pasër jam mune Larkë të metave jam mune Nuk ka falëndërim Që ka mundësi me mëni e gjuhët e juve me falëndëru mu Këllëvda thë Këllëvda thë Këllëvda me ladhru vetër E djetar gandër Allahu atë shumë e do falëndërimin Sa që ladhruvë vetër Ama nuk ka ladhruvë vetër Ta në shiko Kërë e shriroj Allahu meken Në duart e Muhamedi sallallahu a.sallem Qaj tha Fe se bih, bihamdi rabbik Madhmoj e zotin tanë Me qëka? Bi hamdi, rabik Shpraje hamdi E hamd, qëka do me thonë? Elhamdu lillahi rabbi lalemin Elhamdu do me thonë O Zotë, i madhje dhe i lartje Dhe i madhruar je për emrat dhe cilësit dhe qenjen e madhe tanën Kjo është hamd Kur thuti elhamdu lillahi rabbi lalemin Hamdi të konëve të Zotit botrave Qëka do me thonë kjo? Hamdi, për Allahun është, o Zotë, qenja jo të është madhe, egzistenca jo të është madhe, cilësit e tua janë shumë të mdoja, emrat e tu janë më të mdojtë, kjo është hamd. E Allah u gjilaj tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallim, kur të ndodhe shlirimi dhe të vjene për kraja reale, qifët të njerëzit, tha fese bih, bi hamdi rabbik. Thuaj, shprehej, nëzherim pahë, Fjalët madruse, lëvdruse për zotin tanë. Bi hamdi rabbik. Andaj tha Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, se fjalët më të randa në peshore janë mishprej Allahut hamd. Subhan Allahi l'Azim. Me thanë subhan Allahi l'Azim. Junusi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, kur ra në balen. Apo, pengamër i zotin. Dhe ra posht. Allahu e pështojt. Dhe tha, mësë më paskan një vej për e unusit E këshmilon dërnë kiamet në balen Në peshk E qka ka të la që jo pun Qka e ka pojë unusi ma herët Që i tha zoti, mësë me pasbo që ata Ne e këshmilon në balen Qka tha Kene mine lëmuseb bihin Ai këru kanë para se me ra në balen Thonë të o zotë sa i madhije E zotja qatë shumë e do Nuk ka o zoti që do ma shumë Sa në gjuhë në robin thon, O zotë sa i madhije O Zotë sa i madhije Madjetjetarë kanë dhanë Se Zotë ja këthen me të mira Edhe pabesimtarit nëse a ishtë thot O Zotë sa i madhije Ja këthen me të mira sa i dunjas Ja rumë shnetin, e rumë pitqijave Nëse a ishtë prejë falendërim për Zotin Edhe nëse është që s'ka besu e në Muhamedin Se Zotë ja e do falendërimin E do në lo u gjelola falendërimin Kjo shprejë ja mirë njojës Për cilësi të mlojat Zotit Andaj tha Allahu e shpotuam ju nusin Pse o Zot? Se aj në thonë te Sa i madhje o Zot kur ishte në rahati E kur anë së provë në jakëthim Mësë më paskon Hamdi ti që në e shprehte E lishmina në qëfar? Në balen Andaj tha të ajshë radiallahu anha Kër ka zbit kjo sure Dhe kër ndodh i shlirimi Muhamedin sallallahu aleyhi sallam Pin sabah Dhe rëna ksham Edhe natën Nuk e kam dëgju ma shumë Se sa me thanë O Zot kërkoj falje Dhe pendonat e ti I madhje o Zot Pendonat e ti Shumë Aisha radiallahu anha E ka pa që të fjarë Të i thonë ma mesam Edhe para se me ndodhë shlirimi Pse thot ma si ndodhë shlirimi Shumë e thonë te Sepse ma mesam Pastaj mo Gati nuk bënd të diska gjithë Por se thonë o Zot falem O Zot falem Kanë gjerim am Bukhariu një hadith i cili e ban të qartë këtë kët ajet, pse ka zblit pas fitores i stikfari. Pse pas i ndodhe shliri mi më poj i stikfari dhe mi shprejmi njoje. Kanë zirima Bukhariju nga Abdullajbni Abbasi, djali ajës për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, thot, këjane ubaru, Omeri, kurisht e khalife, komandant, suprem, general i muslimanëve, Ju t'khilu një i fi me zlisi El Meshajik Thonë të mërë të mu o meri dhe më bante pjesë mars në kuvendin e burave të shtetit Një ditë pëj ditëve i vërrejta dhe i vërrejti Dë gjeni janë bobash O mërë të khattabi më abdullajbë një abbasin E këto ju funksionon truni me t'lart Me nivel, dhe mënë, bon, shka i shmërisht t'lart To që shkandon djetartë uh, Flakron trunin nga inteligenca Dhe shiko Abdulejme një basit To e ka lëzhu Vete mi tregon shenjat e menquris dhe Thot I vërejta do pleq Bura Muslimanve që ishin pjesë shtetit Nisën mungushtuë Pimuë Dhe i vërejti o meri Dhe deshti mi au dëshmu praktikisht Pse më mërë munë me zlis Ora munë shpë para me nu Një fmi i vogël Një fmi i vogël, 5-6 veqar, e merë Omët Khattabi në vendin e presidencës. Që aty janë morë vendimet e shtetit, luftës, e komandandëve, gjithë që ka posë me shtetin, që atë me zlis janë bo. Qëli pozit, qëla posë në drohët, e kështu me radë, njerëzi, gjërat mdoja, dhe abdojbë një a posë në që atë me zlisë. A zakonish njerzit kur mbledhën me pij çaj fëmijët që rrojnë në kumon shtet. Çaj mbledhën me pij mezhlis, ato ndoshta luijn, luijn, luijn loja, atë i thonë mires Diljash, ana këtu shumë me sele të mëdha të bëoe. Apo, cidoqoftë, ai është mezhlis i shtetit. On khatabe voraiti. Ai voraiti se un ngushtuti kush. Atë rthatull Ibn Abbasin, "Kaç orë m vjen mezhlis?" Dhe këtyri i thua, "Kaç orë m vjen mezhlis?" Zë i mbledhi. Ai thua, "Sot e kam një një pyetje. Për këtë juve konsultim thënë fol o prisi besimtarve thënë fjala, zot, fjala zotin i dhe gja e nësërullahi e lëfethe kjo së kurë është ka imi të e shpikuar që kupton ju dhe që kësë e kanë diskutu Kuranin dhe që kësë e si me Kurane kanë matë inteligencën e njërit apo jësot, për që i mu sot njërzit inteligencët i matë in formën dryshme të musliman dukon tja e mërë dhe shketa jetë po aqë këto Ti, ti na dush, se ti e kupton fejnë e Zotit, fjallën e Zotit Ju thasë, qka dhe unë i për këtë fjallë? Edhe thotë Abdullajvni Abbasit, fekha du Finën me folja ta Edhe fillun me e shpjegu të jashtë me në Kur'anit Do thanë, normal se ku ta lau tjep të mira, du shmi thonë falimin derit Apo, do e kuptonë se ka odi qka këtu, shujten Thotë Abdullajvni Abbasit Thotë dhe o mërkha tabi i veti kejtë. Edhe pas taj më tha, o oh, a bëllua, ti a thu qështu? Ti a thu qështu? Tha jo, së thamë kështu. Dhe tani a bëllua e për një abasi, do në këtu me gathu zetë, ta shpedi o meri pëse më gathir, pra ta theksoj pak. Tha jo, nuk o qështu. Dhe mon, si cëllje e di se, Kur të bëhet një ehmir, duhet të më thon faleminderit, po kjo sure ka zbrit pak pak më ma e madhe se kaq. Këq të dinë se kur Ta Allahu ta jatnit të mirë, duhet mi thon shükirë zot, faleminderit. Po kta këtë din. Ata Abdulllah ibn Abbas i tha, "Jo, ja, ja, mirë jo, ja emir al-mu'minin, jo prin e besimtarëve." Un nuk e kuptoj kështu. Atë çka kupton ti? Tha, "Un e kuptoj se kjo sure është lajmërim për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, banu Hazal se jeli të ka ofruar. Këtu nuk shku në gjeli Këtu thot këtë vej në shlirimi i Zotit Dhe ti njerëzit në fej turme turme Ti bani Allah u t'i stikfar dhe falenderoje Se Allah u është pëndim pranuës Këtu s'ka asë gjel, asë dheke, asë kurgjoh E mirë Ka kuptoj Abdullajb një abasi Se kjo është e gjeli Muhamedi sallallahu a.s. Abdullajb një abasi kishë mbledh një grumbët argumenteve Dhe në funë e ka shpiku këtë surë Atar omen Khattabi tha Dhe nuk e kuptoj Une post që që kuptove ti Atar ju tha Nuk ju mledha post për këta Se une dish e disha të fësiri në surës Po deshtam ju ka zhujuve Se ja një fmi që ju Po e nëndshmoni E dinë në Kur'anin më mirë se ju Andoj shiko Kër'an me të sinën Zotë i kanë ngrit njërzit Ndoshta një fmi atje Studion ajetë dhe hadithë I rinë adoleshent E ka mundësimi e mëson plakim Se zdihaj Andaj ki Kur'an i ka nda njërzit me die, jo me pa die. E jo njërë i thotë unë i kam 70 vjetët me ngu muhe. O ti ki 70 vjetët, po ki ka 70, 70 ton rëndes, ki qonë në ranë me ilmë. Andaj Kur'an i dajt i gjërat me ilmë, i jo me bmosha, i jo me staje, i jo me gjërat tjera. Andaj jo më në këttavi tha, shkodla. E tani e realizoha sëllimin. Dhe isham ju ka ndzuhu e kuvendit se në këtë me gjlisë, ka për parësi ajshka e njefë Kur'anin. E ka kuptoj, ka, ka ndonë djetartë, e para. Hadithi ajshës, radhjallahu anha, se Muhamedi a.s. pas lirimit të mejkës, e ka shtu i stikëfari me një dozë që se sëshpa kur. Dhe kur shto oti stikëfari, te këpen nga mbarët, ata presin diqka. Kur lutën shumë ata diqka, o të ndodh diqka e mave. Fakti që Muhammesan pas lirimit E ka shtu i stikfarin Ha Ashtë argument që jo afru e gjeli E dyta Ka një hadith nga pengamberi Jon, wasallam, I që li ka në dy verzione Verzione në Bukharijus që kemi përmeni neve Dhe një verzion tjetër Se kër i ka zblit kjo sure E ka thirë Muhammesan fatimën Dhe i ka lejmruë Se më është afru e gjeli Më është afru e gjeli E ka ka kuptu se është afru e gjeli Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i është ofruar me çem pejgamber mbret dhe pejgamber rob e ka zgjedh pejgamber rob. Allah ia ja ka ofruar çdo pejgamberit. Adamu ka pejgamber rob njerëzi i cili dhe skapu shtet? A njerëzi i cili ka pushtet si Sulejmani dhe Davudi alayhi salatu wasalam kur ja kanë ofruar që ofert Muhamedi sa m'ka thonë jo, pejgamber me fukarat. Pejgamber me fukarat, me njerëzit e E dobët dhe bënjak e kështu me ratë Andë kjo ka qenë prej fakte dhe sët Abduvajmë një abasi ka thonë Kërë tim levë ketë këto Del që kjo sure ka qenë ardhja E e gjelit Muhammedit Sallallahu aleyhi vë sellem Andë i tha Allahu të bare kjo e tjala Kërë të hy njerëzit në fe Madhëroje zotin tantë Dhe banistikfar Dhe tani këtu të fjala banistikfar Shikoni E tër feja E Muhamedi sallallahu aleyhi sallim Dhe feja e Zotit Êshtë ndërtuar mbi, mbi qka Mbi shprej e në falendërim Nda i Zotit Për të mira qka i kebo Arritja e fitorës Arritja e qlirimit Hyria njërzve në fe Nuk ka qen Prej, prej qfar Prej vej pravet njërzve Po ka qenë arritur e Zotit Në përmjet dorës njërzve Andaj tha Allahu Gjillet Gjellaluhu -Gjell tash Kërko falje të Allahu për këtë vitore E pse, ozot? Sepse kjo vejpër ishte E kuina? Vejpër e Zotit Ti, që ta mundsoa me e ba në përmjet Teje këtë pun Kërkoj falje Allahot Apo? Shko kjo është sh sekreti madhi Kruanit Vepra të mirën a kër i bajna Besimtari kër ban vejpër të mirë Cka thot? O, zot, ban e Kabul O, zot, falem se se kën ba që ishtë duhet A jopit të cilës I mirë i ruët, është larë pjasoj të këqitë që ka bojnë Abo përshim u li kejë që do të ozot falë më gjunajnë I mirë i do të ozot falë më se të mirën së në e banë a mirë Dhe kënë ka dalim, mësë flasin për pengambert Andaj Allah u gjitha, përfitorën që ka të dhamë o Muhammed, ban një stikfar Andaj nevin e ebon i sunat Muhammed e selam, kër t'jabë mi selam pas namaz E që ka me thënë, Allahum më në të selam, amin kës selam Të baraktë ja kjo gjallëri, ulëkram. Pastaj estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Epsa estagfirullah, sepse o Zot namazin e bën apo nuk ka mirë. Se bën mirë. Ti meriton më shumë. Ti je më i madh. Andaj Allahu xhej tha o oh, Muhammed, a ardhi në em Allahut po? Ai nënjerëzit vet? Po. Ai arriti të çollimin e realizimit pejgamberisë? Po. Tash ulë kokën. Uqri be señor, misionio. Kjo është roli pejgamberëve. Me ardhmë, mua përcjell njerëzve fein, mua përcjell njerëzve të mirat, mua përcjell njerëzve vijat e jetës, edhe në fund me ul kokën, me bëj istighfar dhe me shku te Zoti. E kështu nuk ka mundësi me bë pa sa i cili dirigjohet për Zotin. Shikoi vdekjet e pejgamberëve. Shikoi vdekjet e mbretëve. Shikoi vdekjet e njerëzve që kanë qenë komandantë ushtrive të ndryshme të botërorës. A kanë deksu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me kokën ulur? Me këtë madhështi Me këtë lartësi, jo Qëka dhe Allah u të bare kje vëtjara? Kërko falje Kërko falje a, a, a muni me kuptu këtë moment Ku Muhamed i fiton E shliron vendin Dhe Allah i thot, lip falje tash A i thot ati që ka rrit sukses lip falje? A i thot ati që ka po punën që i shduhet Pa në mendo Allah i thot, e sose punën që i shduhet Na pe pranojna këtë pun të gëne Po tash li falje, pse më li falje se ju kam kriju por më li falje. Kjo është mesazhi. Edhe kur të fitoish li falje episodit. Edhe kur të arrish majën e xhorave li falje episodit. E ka për njerëzve kur dështoj nuk li pi falje episodit. Edhe kur mkatoj nuk li pi falje episodit. Edhe kur rrin gjuna 24 orë nuk i ha thot djua falë Mozo. E pejgamberi na mëson edhe kur të boinë mirë me li falje. Kjo është dallimi i madh atë se në e përmendën dietar në këtë Në këta jetë Pasaj tha Allah u të bare kjo e të Allah Innehu këna të wabe Ta di se Zotë i Jotë është ajtë cilje pranon pëndimin shumë E qëfar pëndimi ka këto për Muhammedin? Që ka bo ajtë mu pëndua? Pëndimin e gjuën Arabet dhe në gjuën e Koranit është mukthien në bazë Mukthien në themel Mukthien në tërshmëri Andaj rujtja e në tërshmërijes është luft për të cilën jeton njëriju Në rrug natyrshmërie në pastër, ujin e ftyrës është lufta për të cilën ne përpiqemi natë ditë. Sigur që përpiqën jashtë për dinar dhe dirhemin, besimtari lufton me ujin e ftyrën e vet. Andaj vazhdimisht pendohet, o zot falem. Falem për do një xejës, për do një çrregullim të mundshëm që ka mundësi me mërr. Kjo është sura e gazvit Allahu te barekehu teala, surja e fundit e Kur'anit. Nuk është mos haf surja e fundit, por surja e fundit që ka zbritë Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, el lutjmi Allahu që Allahu të na banë për atë që pendohen te Zoti vazhdimisht. El lutjmi Allahu që Allahu të na banë për atë që kërkojnë falje dhe bëjnë istighfar te Allahu vazhdimisht. El lutjmi Zotit tonë te barekehu te ala, që Zoti i Onjë dhe i Gjallë në mundson me prezantoi Islamin në mënyrën më të mirë, me paraqitje njerëzve fenë e Zotit dhe mesazhi ne Muhamedi sallallahu alejhi wasellem, munir me më dinjitoze, muniren mot më lart munche e cila do te ban terren per ta pranu njerzit fejen e Zotit te barekehu te ala. Elush Allahun jelej Allahu musliman, ku do cjan Allahu te ndihmon. Yetimat e musliman Allahu te ndihmon. Fuqarrat ska meret Allahu te pasuron. Kriminelat, zullumqarat, fasaxjit ndermet veti Allahu te spartallon. E qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal gafururrahim. Walhamdulillahirabbil alam.